Вона однаковісінька в Берліні, Москві і Пекіні. Те ж саме мислення, та сама система образів. І при цьому, додав я, бо також не раз про це думав, яке люте ворогування Берліна з Москвою, а Москви з Пекіном. Як це пояснити? Не знаю, сумно посміхнувся Григоренко. Мабуть, роздвоєння єдиного. Пригадуєте четвертий розділ короткого курсу історії ВКПБ. А вже ж я добре пригадував. Нас, бач, єднало і це. Ми проходили однаковий шлях видуження від марксизму-ленінізму. По дорозі додому Петро Григорович купив капустину і тримав її на долоні, як воротар тримає щойно впійманий футбольний м'яч. Задягнений він був добре пошите осіннє пальто, що ледве покривало коліна. Його прислав син Андрій з Німеччини. Без будь-якого переходу Григоренко заговорив про Україну. «Помилився Богдан, приєднавшись до Московії, дуже помилився». «Ось, – воно подумав я, – вік прожив москалем, а своє українське нутро не втратив». Іншого разу я пожартував. «Чи не пора вас Петре Григоровичу із татарського Мурзи перевдягти в гетьмана?» Він засміявся. «На гетьмана я вже надто старий. Може, писарем візьмете?» «Подумаємо», – тон йому відповів я. «Без діла не залишитись». На початку осені 1976 року ми з Раїсою зустрічали подружжя Григоренків на Київському вокзалі. Я щиро шкодував, що в мене тепер не було машини. Повозив би добрих гостей по Україні, показав би її красу та багатство. Ось у дверях вагона показався високий худий генерал. Він задоволено й привітно посміхався. Слід за ним зійшла в наші обійми Зінаїда Михайлівна, що була його ровесницею. Ми повезли їх у кончу заспу надали їм більшу кімнату в нашому невеличкому помешканні, самі жили десятиметрові, що виходила на кухню. КДБ до зустрічі Григоремків підготувався так, наче в нашій квартирі розташувався штаб ворожої армії. Ось що згодом уже в Америці напише про це Петро Григорович. У вересні 1976 року ми з дружиною поїхали погостювати до Миколи Тарайі. Як звичайно, за нами прибув і супровід із таємних агентів КДБ. У Конькій Заспі вони зустрілися з агентами, що слідкували за Руденками. Утворилася своєрідна спостережна база двох управлінь КДБ – Московського і Київського. Розташувалася ця база в кінобутці місцевого клубу просто навпроти входу до квартири руденків, на віддалі 10-15 метрів. Тим самим мешканців кончі заспи було позбавлено можливості дивитися кіно протягом нашого перебування в цьому селищі, але ніхто з цього не обурився. Навпаки, багато з них один по одному попереджали руденків, що з кінобутки їхню квартиру підслуховують і наглядають за нею. Розповіли навіть про встановлене там технічне устаткування. До постійного стеження ми звикли і тому тільки посміхалися з незграбної метучні київського КДБ на очах у тутешніх мешканців. Пригадали жарт, якому дав життя Олександр Гінзбург І чого підслуховують? Однако, нічого доброго ми про них не скажемо. Посміялись, пофотографувалися на фоні тієї кінобудки і перестали звертати увагу на свої хвости, які тепер у подвійнім числі тягнулися всюди за нами. Одним разом в лісі недалеко від кінобудки я помітив на купці хмизу чималу кількість використаної кінострічки. Як видно, її готувалися спалити, але ще не встигли. Я догадався, що це стрічка з тієї самої кінокамери, яка безперервно знімала вхід до нашого будинку, аби зафіксувати, хто в нас буває». Насилився і почав переглядати плівку. Вона була вузька, Розглядати кадри я не міг, але вдавав, бо цимто щось там бачу. Розумів, що ось-ось має з'явитися той, хто з якоїсь причини не встиг запалити вогнище. Він і справді з'явився. Молодий, білявий, у спортивному костюмі, стояв віддалік, боячись наблизитися до мене. Я навіть здалеку бачив, як збрідло його обличчя. Такий безглуздий прокол. Нарешті мені стало його... Жаль, пішов собі далі, а гібіст-кінооператор заклапився розпалити вогнище. Петро Глігорович працював над статтею про Роя Медведєва, якого звинувачував у безпідставних наскоках на Солженіцина. Раїса передрукувала йому передмову до моїх монологів, передмову, яка була для мене високою винагородою за все пережити. Мабуть, ніхто не зрозумів так глибоко і повно мою працю, як зрозумів її Григоренко. Це породжувало надію, що для неї ще настане сприятливий час Нагальні обійшлося і без сумного епізоду З приводу якого я й досі шкодую У мене це вийшло само собою Без будь-яких намірів завдати прикрущів моїм дорогим гостям